Meditace vlázní v lázní. a právě proto musíme udělat v lázně na duchu, aby jsme byli odpočatí. A my tento kurz je v rámci úvodu do meditace, která existuje pouze v, vlastně, v tradici Bhagavsatu. A to je objektem a účelem meditace je poznat mysl. A v této tradici mysl není nic jiného než budhovství, než ta nejvyšší realita, kterou my vlastně neznáme, protože jsme od ní oddělení to nevědomostí. Ale jestliže my ji chceme poznat, právě ji poznáváme tím, že se vnoříme do své nevědomosti a pozorujeme ji jako něco, co vlastně k nám patří, co jsme nikdy nebyli a co jsme si sami vytvořili, protože Nerozumíme faktům a věcem tak, jak jsou. No a tak si děláme iluzi o sobě, děláme si iluzi o světě. No a tak tato meditace je jakožto lék, protože nás vede k tomu, čemu jsme říkali: Prýma mysl. přímá mysl je začátek a konec této meditace. Primá mysl nám. Vlastně odhaluje závoj z vnitřního oka a ukazuje nám vlastně cestu. Ukazuje nám, že když se identifikujeme s těmi, karmicky podníměněnými myšlenkami, které nás vidí. No tak poznáme, že vlastně jsme šli místo na východ, jsme šli na západ. No a že jsme šli na západ, to je naše popletení. Východ, vždycky zůstal východ. Jenomže my ve své neznalosti my jsme považovali západ za východ no a tak není divu, že bludíme. No a jestliže to poznáme, tak to blouznění a bloudění je právě ten nejlepší lék, bez kterého my jsme vlastně nemáme přímý kontakt se skutečnou realitou, která je ve všech bytostech. A ta se v této tradici nazývá jedna mysl. Hm? Teď, aby jsme se k té jedné mysli dostali, musíme se naučit správně pokládat mysl na objekty. Hm? Věda meditace není nic jiného než věda správného pokládání mysli na objekty. Hm? Jiná věda to není. Hm? No a protože my nesprávně pokládáme mysl na objekty, no tak my jsme ve stavu samády. Samády je stav, kdy správně a vyrovnaně pokládáme mysl na objekty. A to děláme i v rámci prohloubení mysli i v rámci každodenního života my správně pokládáme mysl na objekty, no, tak ona zůstává v rovnováze. Když ji nesprávně pokládáme na objekty hm, a děláme si iluze o něčem, co tam není, hm, tak se nemůžeme divit, že eh, jdeme špatným směrem. No a z toho vznikají ty komplikace, z toho vznikají ty různý. Hm duševní problémy, které, jak jsme asi všichni z nás poznali, nám nepripravují zrovna ticho na mysli, ale připravují nám stav popletení, rozrušení a letargie, který je mysli nezdravý. Ať se staráme jakkoliv o tělo, pokud ten stav mysli nebude vyrovnaný, tak ta péče o tělo nám může pomoct, ale ne na, na dlouhý lokta. Jedně, když správně pečujeme o mysl, najdeme to utěšení, které už neodchází i za různých větrů, které různě v tomto světě stále budou vád, někdy z jihu, někdy ze severu, někdy ze západu, někdy z východu, ale východ zůstává východ, západ zůstává západ. A ať jsou větry nebo nejsou větry, tak my se nepleteme to v tom směru. No a tomu se říká přímá mysl. No a tu přímou mysl my nejprve trénujeme na objektech, ale v této škole meditace a v tomto pojetí meditace, který je vlastně základ pro většinu existujících vlivných směrů meditace, jako je Mahasádi, Dzogčen, Mahamudra, Zen, vlastně všechny tyto meditace jsou založené na poznání ty přímé mysli. Ta mysl, která je přímo neoddělitelná od té reality, z které reality. takovosti mysli, z které vlastně všechny objekty vychází a do které se všechny objekty vrací. Naše takovost mysli, která je Vlastní podstata mysli je ovšem zakrytá v našem spisu, ačkoliv všichni my bytosti máme v mysli klenot. Bez toho klenotu život opravdu nedává smysl, ten klenot duchovní tradici to je smysl života. A všichni ho máme, ale stejně tak, jak říká náš tak, tak stejně tak jako diamant nebo rubín je zakryt hm, tou špínou, jak se tomu říká, v lomu, ty rušíme drogám, rušina. Hm. rušina. Rušina, rušina. To jsou technické slova. Hm. To rušina, to krásné slovo, český slovo, který ani dobře neznám. Rušina je krásné slovo, to si určitě zapamatuju hru, Rušina, rušina. Hrušina, hrušina. No tak. Rušina, ne? Rušina. Rušina. Rušina. No tak to há odej, odejdeme z záh, zase se tam přidám, za. Je to rušina. Co se týče mysli, je to rušina. Co se týče dolování, tak je to rušina. Tak ta, máme ten diamant mysli, ten rubín mysli, ten drahokam mysli, zakrytou rušinou, nebo rušinou, jak tomu říkáme. No a proto nejsme v pohodě. My nejsme v pohodě, no a tak pokud poznáme, že nejsme v pohodě, no tak to nás o tom nikdo nepresvědčí. No ale kdo pozná, že je v pohodě, není v pohodě, no to je to původní probuzení. Když nemáme původní probuzení, těžko nám někdo pomůže. No a když máme původní probuzení, no tak víme, že ta hrušina, ruš, je, je rušina, hm? a že ta rušina, ta, ta do té mysli vlastně nepatří. A my se snažíme hm? s tím něco udělat, protože víme, že to prostě není dobrý. Hm? No a tím pádem se dostáváme, jak už jsme se zmínili, do procesu probuzování. Hm? A proces probuzování začíná schopností právě pokládat mysl, ať už je to objekt venku nebo objekt vevnitr, správně. Správně to znamená, že ani neklesá, ani se nezdvihá a plyne rovnoměrně. Když mysl neplyne rovnoměrně, má výkyvy, když má výkyvy, není klid. No, aby jsme to viděli, musíme najít tu přímou mysl. Tam zjistíme, co to je skutečný klid a co je to neklid, odkud přichází. No a právě proto v, v této tradici vysvětlujeme správné pokládání mysli na objekt, to jsem vysvětlil myslí minule, když jsem tady byl, ale třeba si to tak dobře nepamatujeme a teď se na to koukáme trochu, trochu jinak po tom, co jsme se učili, že vlastně všechno vede Ať už děláme vypasanu, ať už děláme šamatu, ať už děláme cokoliv, aby jsme si prospěli. Nakonec my chceme poznat, co je důvod té rušivé mysli. A buddhismus je věda souvislého vznikání, to, že je mysl, Obklopená hrušinou a je narušována, hm? no to je právě proto, že my nevidíme její podklad. Hm? Aspoň v této tradici tomu tak rozumíme. A ten podklad mysli, to je ta takovost. To je to zrcadlo, to je ten prostor, ve kterém, bez kterého se žádný předmět nemůže objevit. No a jelikož naše mysli je rozrušená, my to nemůžeme vidět. Hm? No a proto eh, musíme to mysl utišit, aby chápala hm? sama sebe, pokud ji tí neutěším, že ona sama sebe nepochopí. Hm? A ona nepochopí, že rozrušení Důvod rozrušení je v nás, že není tolik venku, ale že je v nás, když je venku a nebude v nás, tak to, co je venku, nebude tak skutečné a my to budeme přijímat bez rozrušení a tím pádem my budeme efektivně jednat. To je výcvik v Zenu. To neznamená koncentrace na prázdnou mysl, že nic neděláme, ale my děláme věci bez rozrušení a zkoncentrovanou mysl, z myslí a z jasností. A ta mysl ani neklesá, ani není rozrušená. No a jestli kosí trávu, anebo jestli sedí v meditaci, tak... Je to podobná zkušenost, je to správné pokládání mysli na objekt. Jenomže v práci a v chození my nechceme se prohloubit, ale my chceme pokračovat v té rovnoměrnosti mysli, kterou musíme najít v meditaci. Pokud ji nenajdeme v meditaci, kdy ji budeme hledat. No a to je, co i moderní psychologie pomalu, pomalu začíná chápat, že my nemůžeme to mysl uklidnit zvenku, my ji musíme uklidnit zevnitr. A když ji uklidníme zevnit, tak i když venku budou objekty neklidou, a oni přijdou, no, tak když přijdou a mysl bude mít základ klidu, no, tak je budeme zažívat jinak. Jestliže ten základ klidu mít nebudeme, agrese. No. To je kolektivní, jednotlivý, my reagujeme na to, co nechceme, aby bylo, ale je tam. agresí agresii hněveme. Protože jsme si udělali představu o realitě a my z té představy nechceme ustoupit, ale ty představy, to, to není nic jiného, než se iluze. Když iluze nemáme, tak si nic nepředstavujeme a to je samády jedné mysli. To neznamená, že nic neděláme, ale my děláme efektivně. Přesto zlo zůstává zlem, dobro zůstává dobrem. Ale my to zažíváme jinak. A na to se musíme naučit pokládat správně měslet na objekt. To je věda, která se vysvětluje na základě učení Burisatově Asangi jako devět. Stity, stity se nazývá pozic, to je asi nejlepší překlán, devět pozic mysli na cestě k samádě. Samády je stav vyrovnanosti. Jestliže se staneme bytosti probuzené, no tak ta, ta vyrovnanost nás neopouští. Jestliže ještě nejsme buddhové, no tak ta vyrovnanost se právě učíme nejlépe z těch stavů nevyrovnanosti, protože ty stavy nevyrovnanosti, jestliže máme přímou mysl, hlubokou mysl, mysl velkého soucitu, tak nás znova a znova vrací do těch stavů vyrovnání a ve stavu vyrovnání my zažíváme ty negativní vlivy jinak. Pokud nemáme ten stav vyrovnání, tak ty negativní vlivy automaticky vedou k agresi. No a agrese vede, pokud nenajde vnější uplatnění, no také vede ke strachu, k depresi, k starostem, které nás bytosti sežírají. Jak datel žere starý strom, tak tyhle ty negativní stavy nás sežírají, protože prostě nemáme šťávu, která by se mohla bránit. No a ta šťáva, to je právě samády, to je ta vyrovnanost mysli, která přináší do mysli klid. To je ten nektar, kterému se říká v joze nektar To je ten klid i nektar smrtelnosti. A ten klid nepřijde, pokud nenajdeme to, co nazývá náš traktát, ten drahokam v té hrušině nebo hrušině. Hm? To se dá moc hodí, to slovo hrušina. Hm? Ta hrušina je hrušina. Hm? A ta nám nedovolí vidět hm? právě ten skvost, který my bytosti v srdci máme. A podle buddhistického učení, pokud Ho nehledáme, tak pak tato, jak říká Shantideva, tato neskutečně těžko nalezitelná lidská existence, my ji promarníme. No a podle Budhy, tak jako slepá želova, když se vynohí za sto v oceánu a na tom oceáně je kruh, a když strčí hlavu do toho kruhu, stejná je šance, že se znovu vrátíme do této tý lidské existence a budeme mít příležitost najít ten vlastně Drahokam, který v srdci máme. Hm? No a jak začínáme? No tím, že se učíme pokládat hm? Aspoň v této tradici pokládat mysl na objekty správně, aby pak jsme ji správně položili na mysl. Hm? Ale první se musíme naučit ji správně položit na objekty. Protože ještě zatím nemáme schopnost se prohloubit do prázdné mysli. Až budeme mít schopnost se prohloubit do prázdné mysli, no tak pak je lehké uznat, že to, co se v té mysli hýbe, to jsou samé kokotiny. No to prohloubení mysli do ty prázdné mysli, no to je disciplína Mahamudry, to je disciplína Zokčenu, to je disciplína Zenu. Jenomže je servírována jinak, protože jiná tradice, jiná kultura. No, ale pokud my se do toho drahokamu neprohloubíme, no tak my, ten neklid mysli neodstraníme, to není možné, všechno má svoji příčinu. No a příčina toho neklidu je, že jsme nepoznali správně příčinu rozruchu. Pokud nepoznáme příčinu rozruchu, my nemůžeme poznat příčinu klidu. Rozruch je na této tradici na základě klidu. Klid je na základě rozruchu. Jestliže najdeme klid, tak rozruch je iluzorní. Jestliže nenajdeme klid, tak rozruch je přirozený a klid je něco nepřirozeného. Právě proto původní probuzení když poznáme, že ten neklid je něco nepřirozeného, tak jsme na cestě probuzování právě tím, že jsme poznali stav neprobuzení. No ale mnozí z nás nechtějí poznat stav neprobuzení, brání se tomu. A to komplikace, něco si představujeme, co tam není. A my se tak přesvědčíme, že to tam je, hm? že pak už nikdo nás nemůže přesvědčit, že to jsou naše fantazie. Hm? No a tak my si něco třeba co nám nepatří. No a jednáme jako kdyby nám to patřilo, hm? a když. Potom nám někdo řekne, že nám to nepatří, no tak žeme a snažíme se vytáčet tak, aby jsme dělali dojem, že nám to patří. A to, to je zkušenost v extrému. Je asi to, co já jsem zažil. A zase v malých dimenzích to zažíváme stále. My stále chceme něco zakrývat, co nám nepatří jenom dělat, jako kdyby nám to patřilo. Každý máme své zkušenosti, nebo nemáme. No ale protože nestrácíme kontakt s realitou, no tak je to, považujeme za normální, ale z hlediska jogy to vůbec normální není. To je nenormální. Proto všichni bytosti, před tou čistou podstatou, my jsme všichni nemocní. To, co, člověk, to, co poznal Buddha, než odešel do bezdomoví, hm? poznal, my jsme nemocní. Hm? My jsme nemocní proto, že neznáme důvod klidu a neznáme důvod neklidu. Hm? No a tak hledáme, a kdo hledá, ten pozná, no ale pozná jenom pokud má správnou techniku. No a v té tradici bodhisattva, ta správná technika je těch devět stupňů správného pokládání mysli na objekt. A objekt je objekt meditace. A postupem času, všechny objekty se stávají objektem meditace. protože všechny objekty jsou takovost. To je ta hluboká mysl. Všechny objekty, pokud v nás udělají hluboký dojem, nás neopustí. Ty objekty, které v nás neudělají hluboký dojem, si nepamatujeme. To, co si pamatujeme, to jsou objekty, které udělají hluboký dojem. No a to jsou ty, které nás stále nasměrovávají. Někoho správně, někoho špatně. No ale pokud nepoznáme, že východ je východ, západ je západ, sever je sever, tak furt budeme tápat. Kdy to poznáme? V této tradici, až je objekt uvědomění, bude uvědomění no a to je právě ta taková mysli. Ona sama je uvědomění. Právě proto my musíme věci dělat uvědomněle, aby jsme poznali to uvědomění, hm? to je čínská filozofie. No a teď na těch devět stupňů správného pokládání mysli na objekt. Hm? No teď ten mysli myslit není venku, hm? ten je uvnitř. Tak my musíme pokládat mysl do, hm, uvnitr. Pokud ji pokládáme venku, no tak to bude upičí mysl. Hm? Upičí mysl znamená hm? jakýkoliv vliv vnější bude, no, tak mysl se s ním bude zajímat a bude chodit po něm a bude ho lapat, jestli se jí líbí a bude se vztekat, jestli se jí nelíbí. No to je ta opičí mysl. Ne? Já mám dobré zkušenosti s ní. Opice jsou strašně milí zvířata. a mají... Když se s nimi člověk spcháteli, tak oni mají tolik dobrých vlastností, mají tolik vděčnosti a lásky, ale člověk musí chápat, jak jednají a podle toho se zachydit. Pak je může se s nimi komunikovat. My taky v meditaci musíme začít s tím hrubým, aby jsme se dostali do toho jemného. A to hrubý, to je ta tyčí mysl. Hm? Ta má nátoru, že furt běhá právě proto, že běhá. My musíme položit mysl na ten meditační objekt, u kterého chceme zůstat. Hm? Jinak. Když bude zvuk, tak mysl poletí za zvukem. Když bude z, e, nějaká hezká barva, tak poletí za tou hezkou barvou. Když bude nějaký tělesný pocit, tak poletí za tím tělesným pocitem. Když bude nějaká vzpomínka, zůstane ty vzpomínky a zapomene na to, co dělá. A proto nejprve musíme položit mysl na ten objekt tak, aby tam seděla. Jinak mi nepoznáme, že když v jazyku abidarmy, když si máme buben, buben je jako mentální mentální vědomí, a pak máme pět vědomí, které jsou natočený ven a jedno, jedno mentální vědomí, který není natočený ven, ale sleduje ty impakty, co jsou zvenku. Přijímá je, zabývá se jimi a pak se o nich rozhoduje, to chci, to nechci, to se mi líbí, to se mi nelíbí, co chci, potom chňapé, co nechci, na to se vzteká. Zažili jsme tu opičí mysl, nebo ne? No? no a tak se musíme naučit. První je položit ten objekt na mysl tak, aby neskákala jako pět, řeče, aby dal mi pět černých kamenů na, na povrchu bubnu. Když jeden poskočí, všechny ostatní taky poskočí a který poskočí nejvíc za ten myslet, opičí mysl, ne. Hm? Známe to? Hm? A to? To je ta neklidná misa. Ale ta neklidná misa, když víme, jak s ní zacházet, tak ona se bude jednat jinak, ale když nevíme, jak s ní zacházet, tak Ona furt bude šíleně, šíleně se vztekat a šíleně, šíleně chňapat. Jak v Indii chytají upice, dají do banán a upice do toho dá, dá a chytí ten banán. No pak přijde lovec a ona ten banán nemůže pustit, no, tak ji chytne, no a a je jeho, protože ono ten banán nepustí, stejně tak opičí mysl, ona ten objekt nepustí. Pokud nevíme, jak s ní zacházet, no jediná možnost, jak s ní zacházet, je ji naučit, jak se jak. Se položí mysl na objekt a zůstane u něj. Když u něj nezůstane, no tak ona nemá tu inteligenci, aby ten objekt pustila. Na který se hněvá, nebo na který, ne, ní, který má chtivost, ne, ona nepustí. No a tak? Ona se musí usadit u toho objektu pozornosti hm? no a ona se chce usadit ze začátku násilím, ale to nebude, stejně tak jako když chceme odehnat opici, co nám chce ukrát ten banány nebo něco, co máme v tašce, tak když ji násilím odeženeme, tak ona nás cení zuby. Hm? Je to tak, nebo není? Hm? No a když eh, nedáme pozor, tak nás kousne. Hm? No jak to zabráníme? Hm? Druhý stupeň samstá pajaty. My se naučíme, přestože je to ještě silou. Aby, i když ty opičí reflexy v nás fungují, my, aby ta mysl na tom objektu, co my potřebujeme, měla kontinuitu. Pokud se nesnažíme, tak nedosáhneme ani toho druhého stupně, kdy ta mysl na tom objektu má kontinuitu. A proč tam mysl na tom objektu má kontinuitu, Modrý a sangha také vypráví, protože my máme presvědčení. přesvědčení to je víra. Bez víry není presvědčení, bez presvědčení není víra. Jelikož máme víru, tak máme entuziasmus. Když nemáme víru, presvědčení, nemáme žádný entuziasmus. Když nemáme entuziasmus, tak necvičíme. A když necvičíme, tak nemáme přístup k tým relaxovaným a jasným stavům mysli. To je všechno dohromady. No a když máme víru, když cvičíme, když máme entuziasmus pro tu meditaci. Tak vidíme, že násilím to nepůjde. Násilím to nepůjde, ta opice bude vystrkovat zuby. Furt se nedá. A tak přichází, Pátý faktor, který uklidní naši mysl, no a ten nepříde, pokud ty předešly nemají jistou kontinuitu. A ten faktor se nazývá saty nebo smrti nebo upamatování se. Pokud tam není to upamatování, tak my nemáme předchuť uklidnění a jasnosti. Nemáme. Ten předkrm uklidnění a jasnosti přichází v konsekventní praxi ty uvědomělosti. Tedy v dělosti, v dělé pozornosti. V dělá pozornost navazuje na uvědomělost. Ale v tomto stádium to ještě není uvědomělost, Ale už to má v sobě element uvolnění a klidu a jasnosti. Klid a jasnost do dohomady. A tomu faktoru klidu a jasnosti mysli, na to máme vyhozené. Technický slovo tomu se říká prašrapy. Prašrapy je vysvětlováno jako karmania. Karmania, že mysl má pracovní schopnosti. Karma je práce, karmania, schopnost správně pracovat. Pokud není uklidněná mysl nemá schopnost správně pracovat a nemá schopnost správně pracovat, proto reaguje násilně. Nemá karmani. když nemá schopnost správně pracovat, a když to pozná, poznání nevědomosti, je to největší požehnání. Když to pozná, že prostě tlačením na pilu to jenom to nejde, no tak aha, když chci tu mysl uklidnit, musím mít tu bělou pozornost. Což čemuž se říká, vlastně musím mít tu Paměť. paměť toho objektu, na který mě pozornost uvádí. Když mám paměť toho objektu, na který mě pozornost uvádí, tak já dělám sami kokotiny. Poznali jsme to? No a tak ta frustrace z toho, že to nejde tak, jak si přejeme, to není vůbec špatná věc. Z toho pak přichází poznání té nutnosti si upamatovávat ten objekt pozornosti, aby jsme u něj zůstali ne silou, ale plynulostí mysli. Tím pádem, když zase jiný objekt se zmocní naší misi než ten objekt, který potřebujeme, tak my jsme si toho vědomí. A když jsme si toho vědomí, no, tak ho uvádíme zpět na ten objekt s to Ladností. Ta ladnost je dána právě tou schopností se upamatovávat všecko co děláme s dělou pozornosti. Děláme si s tou ladností, i když zapomeneme často na to, co děláme. My se k tomu vracíme zpátky, i když to zapomeneme. S jistou vládností nejsme ne? jako opice, nereagujeme jako opice, ale reagujeme s odpojením. Ne? Proto musíme, aby jsme poznali správné samády, musíme poznat správné saty, ne? správné upamatovávání. Ne? No to už jsem vysvětlil, myslím, také minule. Hm? Nesprávné upamatovávání je jako... Tady máme kočku bílou, jak se jmenuje? Findus. Hindus, Hindus. Hmm. no? Findus taky. To kočička, no a co no. Ta kočička je grýka, ten co je Hindus. No tak když oni chytají myši, no? Hm? No, oni jsou neskutečně pozorní, od nich bychom měli se co učit. Jo? Ale oni jsou pozorní s tím, aby něco chytli pro sebe. Je to tak? Ne. Ne? <coughs> Anka je. Oni, oni, oni to někdy donesou pánovi, takže, ale je to takový ten prvotní instinkt. Prostě pochlubit. A nechají ho, oni je neželou. Jo, to se stává, oni přinesou chytnou myš a přinesou je tomu pánovi no, a hodí ho. Tomu. Takže to chycení možná jen pro sebe? Ale já jsem může. hodná kočka, hm? tak to hodí tam, ale některé kočky to zase sežerou. Hm? Některé to chytnou a přinesou to, aby ukázali, jak jsou hodné. Hm? No a tak eh, ta eh, kočka je neskutečně no, bystra, vydělá, no, aby něco chytila, chytila a většinou chytila pro sebe. No a když to ukáže pánovi, no tak to je taky vlastně pro sebe, aby ji pochválil, že. No a tak to je nesprávná pozornost. Hm? Nesprávná vdělá pozornost, protože je to k tomu, aby jsme to něco uchytili. Je to tak? Hm? No a právě proto, i když je to vdělá pozornost, nemůže vést k samádi. Kočka prostě na to nemá. No, ale člověk na to má v případě, že má tu dělou pozornost, ale k tomu ne, aby něco chytal, ale k tomu, aby se byl vědomen toho, co se sluší a toho, co se nesluší. Na rozdíl od takzvaného vědeckého studie smrti. V buddhismu smrty je právě založené na tom rozdílu mezi správným, správnou pozorností a nesprávnou pozorností. Správná pozornost je smrty. A to je podle buddhistického učení základ pro etické chování. Jestliže nemáme správnou pozornost, etické chování nám chybí. Hm? Proto jsou lidi, kteří dlouho, dlouho meditovali, ale etické chování jim chybí, protože se ještě stále identifikují hm? s tím hm, instinktem něco chytit pro sebe. Hm? Je to tak? No a tak je ta schopnost místo pracovat silou, pracovat bělou upozorností, hoste. No a tím pádem my máme jasnou předchuť toho, co je uklidnění, co je jasnost. To je pouze ještě předchuť ještě nemůže být, dělá pozornost, která může objevit ten klenot, který my bytosti v srdci máme. No a jak to půjde dál, Od se dozvíme odpoledne, teď můžeme spojit pomalu ty teorie z praxí. Tych teorií už do toho víc moc dávat nebudu, ještě jenom. Šupsem šup tam nějakou tu informaci a ty hlavní informace jsme měli, budeme pomalu zažívat. My jsme tychery, ve které máme různé jedovaté komponenty, máme i dobré komponenty. Jestliže máme ty dobré komponenty prevažu. A to je zdravá mysl. A ta zdravá mysl vlastně je napojená na tu přirozenost mysli. Nezdravá mysl je napojená na ten nekonečný proces myšlení bez vidělé pozornosti a uvědomění. A to je nekonečný proces. Právě proto, jak jsme se zmínili, ta čistá vdělost, která patří Budhovi a která je vlastnost našich myslí, jenomže zakrytá tou to ruši, rušinou. takže ji nevidíme. Ta, Může prosvitit tu špínu, nebo zase špína může posítit na druhou stranu, takže vůbec nevidíme tu, tu hrošinu, vůbec nevidíme ten podklad, který je v této tradici. Prázdnota taková, ta je plná, jenomže musíme první vypráznit ty kokotiny, aby jsme viděli, co je plný. Hmm. No tak eh, budeme pokračovat odpoledne. poledne. Hmm. Teď už by to interview. intervju. Je, někdo se zapsal na intervju dneska? Je to všechno Je to všechno? A zítra je interview pro naše ukrajinské budeme na procházku, to je poslední den, vlastně ve čtvrté pak už bude jenom číkung a medit, poslední meditace. A zítra e, půjdeme na procházku a jako správní studenti nedualistické tradice, Skončíme s občerstvením. A v Japonsku to bohu říkají, to, ale ze srandy, jako bílu tao. Biludo. Když pít pivo, tak to musí mít být též mis jako tao. To znamená, že aby nám to neschráblo tu správnou mysl, která je v pohodě. No a teď si můžeme dávat zkoušky, kolik toho to vypije. To borci dělají, no ale pro nás malé zajíce to se zrovna nehodí. Ale borci to dělají, no. My na to ještě nemáme, no ale tak můžeme si dát jedno malé a to nám neuškodí. A tak skončíme občerstvením a veselostí a tím pádem budeme připraveni na rozpuštění parlamentu. A každý pak jde svou cestou tam, kde, kde přechodně bydlí. <tějí> tak jo, tak jdeme na internet.